Котаракът в Чизми. Имало едно време в една далечна страна мелничар с трима синове. Най-малкият Мъркис бил неговият любимец. Но щом мелничарът умрял, оставил мелницата на най-големия си син, магарето на средния син, а на най-малкият техния котарак. Най-големият син се смял и оставил Мъркис да се справя сам. Момчето било разочаровано и се питало защо баща му, му оставил котарака. О, котарако, какво да правя с теб? Едва изхранвам и себе си. Няма мелница, нито магаре. Как ще живея? После се случило нещо магическо, което шокирало маркис. Не се тревожи, господарю, аз ще ти помогна! Котарако, ти говориш! Котаракът ми говори! О, не само това, господарю. Дай ми само една турба и чифт чизми и ще ти покажа какво мога. Мъркис още бил изненадан, но се запитал къде ще намери турба и чифт чизми. Но говорещият котарак му вдъхнал надежда. Добре, Котарако, ще ти дам турба и чифт чизми. Да те видим какво можеш. Мъркис събрал каквито пари му останали и отишъл при един обощар. Той се изненадал от тази толкова странна поръчка. Чизми за Котарака! Сигурен ли си? Да, моля. Котаракът скоро получил чизмите и голяма турба. Ето, Котарако, имаш това, което поиска. Какво ще правиш сега? Първо, ще ни намеря нещо за ядене. Котаракът отишъл на място, където знаел, че ще хване зайци. Сложил моркови и зелки в турбата и я оставил отворена. Скрил се зад едно дърво и зачакал. Скоро няколко заеки открили храната и влезли в турбата да ядат. Котаракът скочил иззад дървото и бързо вързал турбата. Хванах ви! Занесал зайците на Маркис! Ето ни вечерята! Котарако хванал си зайци? Благодаря ти! Приготвили си толкова храна, че им останала и за другия ден. Но и тогава котаракът не се е спрял и по същия начин хванал още зайци. На връщане решил да се отбие в кралския дворец. Стражите на входа му препречили пътя. Пуснете ме, господа! Но се подарък за краля! И той сигурно няма да е доволен, че ме спирате! Котарак, който носи чизми и говори, това определено ще зарадва краля. Да го пуснем! Видели как котаракът минава през портите и влиза в двореца? Той застанал пред краля, кралицата и принцесата и за тяхна изненада заговорил. Ваше величества, аз съм котаракът в чизми. Моят господар е маркиз Дьо Карабас. Той изказва почитанията си и ви праща тези зайци. Приемете ги, ваше величество. О, какъв вълшебен котарак! Радвам се, че ти ни посети. Предай на господаря си, че приемаме неговия подарък и му благодарим за жеста. Аз ви благодаря. Принцесата се забавлявала като гледала вълшебния котарак. Ние ще те наричаме котарака в чизми. Фрего! Искам той да си тръгне добре нахранен. Дай му от най-доброто ни мляко и сметана. Кралският слуга Фрего изпълнил заповедта. Котаракът се наял до насита със сметана и напуснал двореца. Върнал се при Маркис и му разказал за станалото. Котаракът в чизми! Ха -ха -ха! И си видял кралското семейство. Разкажи ми всичко за принцесата. О, О, тя е прекрасна, като млякото и сметаната, които ми даде. Има сладък глас и добро сърце. Трябва да се ожениш за нея. Аз? Може да съм ти стопанин, но аз не съм принц. Някой принц с голям замък ще я отведе в дома си. Кутаракът не казал нищо, но всеки ден ходел от замъка и носел по един заек на краля. Скоро всички говорили за Кутарака в Чизми, вълшебния котарак, който ловува за господаря си и носи дарове на краля. Недалеч от там, в огромен замък, живеел един великан, огромен колкото са великаните. Никой не приближавал до него, защото иначе великанът го изяждал. Но котаракът в чизми бил много смел и почукал на вратата на замора. Когато великанът отворил, се засмял като видял пред себе си котарак в чизми. Какво е това? Котарак в чизми? Също и говорещ котарак, господине. О, той говори, чакай! Ти явно си котаракът в чизми, за когото толкова слушам. А вие, господине, сте прочут великан с невероятни сили. Всички се боят от вас. Великанът бил горд да разбере, че е толкова прочут. Имаш късмет, че не ям котки. Хайде, влизай! Котаракът влязал в замъка и развеселеният великан се зачудил защо е дошъл. Защо си тук? Исках да видя магическите ви сили. Чух, че се превръщате във всякакви животни. Вярно ли е? Разбира се, че е вярно. Ще ми покажете ли? Много искам да видя. И великанът се превърнал в огромен могъщ лъв. изръмшал, и бедният котерак подскочил от страх. Добре, да вярвам ви. Моля ви, върнете се обратно. Хо -хо -хо. Значи сега ми вярваш? Да, да, вярвам, но... Какво? Можете ли да се превръщате и в малки животни? Вие сте толкова голям! Аз мога да се превърна във всичко! Гледай сега! И той на мига се превърнал в малка мишка. Котаракът чакал точно това. Скочил и веднага го хванал. А, това се казва тежка храна. Той напуснал замъка с гордо вдигната глава. Всичко вървяло точно по плана. После отишъл при стопанина си. Днес няма ли зайци? «Господарио, върви да се изкъпеш в реката!» «Сега ли?» «Да, господарио, веднага! Довери ми се!» Маркиз бил объркан, но последвал Котарака до реката. Съблякал дрехите си и влязал във водата. Котаракът бързо събрал дрехите и ги скрил под един камък. В това време каляската на краля минавала по край речния път. Котаракът знаел, че кралското семейство се разхожда там веднъж седмично. Изчакал каляската да се приближи и започнал да вика. Помощ! Помощ! Каляската спряла и кралят се показал, като чул познат глас. Котарако, ти какво правиш тук? Ваше Величество, моля ви, помогнете на моя господар, Маркиз Дьо Карабас. Той се къпеше в реката, когато някой му открадна дрехите. Студено е и господарят ще се разболее, ако не получи Помощ! Стражи, вземете най-хубавите ни дрехи и тичайте при маркиз Дьо Карабас. Нека да се изсуши, да се облече и затопли. Стражите се втурнали към реката с кралските одежди и след малко довели стопанина на в чизми, облечен в кралските дрехи, приличащ на принц. Принцесата надникнала от каляската и маркиз я видял за пръв път. Ооо! Маркиз Карабас е толкова красив! Принцесата! Прекрасна е, както си представях! Маркиз откъснал очи от нея и се поклонил на краля. Благодаря за помощта ви, Ваше Величество! Не, аз благодаря! Радвам се най-после да се запозная с Маркиз Карабас. на чието дарове се радвахме всеки ден! Има за какво да си поговорим, но първо да ви откараме у дома! Котаракът наблюдавал всичко и изведнъж заговорил на краля. Ваше Величество, ще бъдем очаровани да ви приемем в нашия замък. Нали, господарю? Маркис изненадано погледнал Котарака. В нашия замък? Котаракът кимнал и макар Маркис да е бил объркан, решил да му се довери за пореден път. А, да, Ваше Величество, аз ви каня да се присъедините за вечеря в моя замък. «Много добре! Да тръгваме!» Маркизът се качил в каляската, а Котаракът забързал пред нея. Насочили се към земите собственост на великана. На нивите му работили много селени. Котаракът отишъл при тях и ги предупредил. «Чуйте! Кралят идва насам! Ако питачи са тези земи, ще кажете, че са на Маркиз Дьо Карабас! Ако не отговорите така, кралят ще ви вземе главите!» Зелените се оплашили и само закимали. Кралската каляска скоро минала там. Кралят видял работещите на полето хора и ги попитал. Чи са всички тези земи? Вие за кого работите? За маркиз Дьо Карабас, господарио. Кралят и семейството му били възхитени. Маркиз Дьо Карабас, вие притежавате чудесна земя! Благодаря, Ваше величество. Щом каляската стигнала до замъка на великана, котаракът бил готов да ги посрещне. Вече бил уредил всичко. Кралят, семейството му и Маркиз слезли от каляската и се възхитили на замъка. О, какъв великолепен замък! Наистина! Маркиз скоро се усетил, че това явно е неговият замък. Ваше величество, добре дошли в моя замък, замъка Карабас, моля заповядайте на вечеря. След това Маркис и Котаракът в чизми поканили кралското семейство на огромна маса, пълна с деликатези. Котаракът накарал слугите на великана да приготвят великолепна вечеря. Маркис и принцесата не откъсвали очи един от друг. Кралят и кралицата ги наблюдавали. Разбрали, че са намерили подходящ съпруг за дъщеря си. Кралят изрекал думи, които мелничарският син никога не бил очаквал. Скъпи Маркизе! Сега те питам като баща, не като крал. Ще се омъжиш ли за дъщеря ми? Ваше Величество, за мен ще бъде чест и удоволствие. Маркис и принцесата скоро се оженили и мълничарският син станал принц. И наистина бил благодарен, че баща му му оставил Котарака. Котаракът в чизми вече нямало нужда да лови зайци. Той останал при принца и принцесата и се наслаждавал на кралския живот в замъка.